una setmana més a Núvol de Fum. Una salutació de qui us parla, soc Jaume Montsant i estàs escoltant Ràdio Mollet al 96.3 de la FM, també per internet a www.radiomollet.com o també per la TDT. Aquest és el nostre tercer programa i començarem parlant d'un festival que s'ha celebrat aquest passat cap de setmana a Alemanya, a la ciutat de Wessel. Un festival sota el nom de Denovali Swing Fest que reunia algun dels noms més importants dins el panorama electrònic mundial. Aquests artistes han sigut The Nest, els quals els tenim ja sonant amb aquest Music for Drivers Snippet 1. Escoltem a Denès amb la seva pessa Music For Drivers Snippet One. Ells han actuat aquest passat cap de setmana en el festival de Novali Swing Fest d'Alemanya, igual que el pròxim artista que escoltarem, que és ni més ni menys que el Sr. Fernando Corona aka Murkov. Des de la web del festival, des de la web de The No Valley Swing Fest, s'ha publicat un, un recopilatori del qual estem extraient els temes que escoltem avui, entre ells aquest de Murkov, d'aquest artista mexicà afincat a Barcelona, un artista que treballa amb els sons minimalistes i amb les sonoritats i els timbres de la música clàssica. Escoltem, doncs, aquest fieló. la música del mexicà afincat a Barcelona, Fernando Corona, sota el seu projecte Murkov. Murkov ha publicat una dotzena de treballs entre epes i discs de llarga duració i la seva música es caracteritza com dèiem per l'electrònica minimalista amb sonoritats i timbres de la música clàssica. Aquest cielo forma part del seu treball Cosmos publicat al 2007 i forma part també del recopilatori del Denovali Swingfest F eh, 2012, que podreu descarregar lliurement des de la web de denovali.com. un altre dels artistes que ha actuat en aquest festival alemany és el compositor anglès nascut el 1952, Philip Jack. i tot, també coreògraf, mag, llenyataire i alquimista, ha publicat una quinzena de treballs des de 1995, gairebé tots en el mític Segell Tauch. Aquesta peça és una remescla del tema All that's a i forma part de la recopilació Touch Go Series 90 publicada aquest mateix 2012. Un altre dels artistes que ha participat en aquest festival de Novali Swingfest a la ciutat alemana de Wessel és ni més ni menys que el mític Moritz von Oswald amb el seu Moritz von Oswald Trio. Aquest és un compositor nascut al 1962, la meitat del mític projecte musical i segell Basic Channel. Sens dubte és tracta d'un dels artistes més influents del panorama electrònic i techno des dels anys 90. Escoltem una peça daquest Moritz Bonoso Trio titulada Dark. Estem escoltant eh, Moritz Von Oswald Trio amb la seva peça titulada D'Arc. Ells actuaven com a cap de cartell en el Denobali Swingfest de la ciutat de Wesen aquest passat dissabte dia 6 d'octubre. En motiu d'aquest festival s'ha publicat una recopilació de la qual estem escoltant aquests temes i eh, que podreu descarregar lliurement des de la pròpia web del festival. Aquesta recopilació ens ha vingut molt bé aquí a Núvol de Fum per, per això mateix, per poder punxar doncs aquests temes de grans artistes, artistes reconeguts mundialment com és Murkos, Philip Jek, The Nest, o el propi Moritz Bonos o el Trio. I per acabar de repassar aquest festival escoltarem una altra peça de The Nest, eh, en aquest cas també és Music for Drivers però en aquest cas el Snippet 2. Doncs això era The Nest amb la seva peça, Music for Drivers, Sniped 2. I deixem ja de parlar d'aquest festival alemany, del Swing Swingfest, i ens centrem a escoltar, a parlar d'alguns de, dels llançaments rellevants d'aquesta setmana o d'aquestes últimes setmanes dins de la Sena Net Label. Començarem escoltant i parlant d'un projecte eh, sota el nom de Gunshae, que ha publicat un treball titulat "The los Cascadian Suite en el net label Panospria. Escoltem De los Cascadian Suite, part 4. Escàdia és una zona al nord-est dels Estats Units i part del Canadà. Aquesta zona va ser proposada com a estat sobirà independent a principis del segle XIX per Thomas Jefferson. Aquest disc està dedicat a aquesta biorregió i a la lluita per la seva independència. Ganshae és una formació canviant, de membres canviants, basada en la improvisació i també en les sonoritats pròpies de la música clàssica. Per aquest treball, publicat a Panospria, sota el títol de Los Cascadian Suite, eh, han format part de Ganshae, James Graham, els sintetitzadors, Lady F a l'Oboe i Vanessa Estobal a l'Arpa. I la setmana passada ja vam escoltar un tema de Herwin Holtzman a K-Photofob del seu disc Yes We Are Mobile i avui n'escoltarem un altre, aquest Mobile número 2. Va el número 2 és el nom de la peça de Herwin Holzman que acabem d'escoltar publicada en el Net Label Tonato, amb la seva referència número 122. I continuarem escoltant un treball publicat també recentment en el segell Silent Flow. Oni Chom és un jove artista de Nova Zelanda que amb només 16 anys ja ha fet música de molts estils, des del drum and bass fins al noise o al hip-hop. Aquest treball per Silent Flow és el primer disc d'ambient d'aquest jove artista i porta el títol de 86ES. Escoltem Escoltarem un parell de les peces que formen part d'aquest treball, començant per aquest gis. Aquesta és la peça que sota el títol de His publica Ony Chomp en el seu àlbum 86ES editat per Silent Flow Net Label. I escoltarem encara una altra peça d'Oni Chom, d'aquest mateix treball, aquesta es titula The Warp. Ony Chomp amb el seu tema The Warp. I arribem a la fi del nostre programa, a l'últim tema de la nit. Ens el porta el productor nord-americà Will Thomas Long, que el 2010 publicava a Basic Sounds aquest Sequoia. Sequoia és una peça de 22 minuts dedicada a la memòria de la seva dona, Daniel Beckett-Long, que moria tràgicament un any abans, el 2009, a la jove edat de 26 anys. Junts, Will Thomas Long i Daniel Beckett-Long eren coneguts pel seu projecte en col·laboració, projecte d'Ambient dron lluminós i minimalista, Seller. Seller va ser, i de fet segueix sent, ja que Will Thomas Long segueix el projecte en solitari, és eh, Un projecte molt eh, fructuós amb moltes eh, referències publicades a diferents segells i sempre marcat per que també en minimalista i ple de llum.. Escoltem, doncs, per acabar el programa d'avui aquest sequoia de Will Thomas Long. Volem escoltar aquesta peça de Will Thomas Long, titulada Sequoia i publicada pel Net Label canadenc Basic Sounds en la seva referència número 2. D'aquesta forma arribem a la fi del nostre programa d'avui, ja sabeu que podreu escoltar la repetició dissabte mitjanit aquí mateix, a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, també per internet a 3 www.radiomollet.com i també per la TDT. Esteu convidats també a visitar el blog del programa núvoldefum.blogspot.com i allà trobareu els podcasts, els enllaços per descarregar la música que escoltem i també informació ampliada d'artistes, vídeos, etc. També podeu escoltar el podcast de Núvol de Fum des de la web i des del net label, audiotalaia, a audiotalaya.net. Sense més que dir-vos per avui, espero que us hagi agradat el programa i espero que ens tornem a veure la setmana que ve a Núvol de Fum. Que passeu molt bona setmana i que sigueu molt feliços.